Wa man ittaba'a hudahu ila yawmiddin amma ba'd Ayuhal ikhwata fillah Kembali kita melanjutkan Kajian kita dari pembahasan Kitab Al-Fusul Fisirat Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dan kita kembali melanjutkan Pembahasan tentang Utusan Bi'ru Ma'unah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang-orang pilihan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 70 orang dengan jaminan perlindungan keamanan dari Mulaibul Asinnah Abu Bara' Amir bin Malik di mana Abu Barak mengharapkan Agar para sahabat ini Mereka mendatangi penduduk Najd, Mendakwahi mereka Agar mereka masuk ke dalam Al-Islam Dan mengajarkan kepada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun dalam perjalanan Setibanya mereka di Rumahuna, Maka terjadilah apa yang terjadi Ketika Pasukan kaum muslimin Mengutus Haram bin Milhan Haram bin Milhan radhiyallahu ta'ala anhu Untuk uh, Membawa Surat Rasulullah sallallahu alaihi, alaihi wa sallam Yang disampaikan kepada Pembesar mereka Amir ibn Tufayl Namun yang terjadi bahwa Amir Ibn Tufail tidak membuka surat tersebut dan tidak membaca isinya. Bahkan dia memerintahkan untuk segera membunuh Harun bin Milhan, radhiyallahu taala anhu. Maka pada saat beliau uh, dibunuh, pada saat beliau ditusuk. Dari bahagian belakang punggungnya Dengan tombak Maka di saat itu beliau mengatakan Fuztu Aku telah meraih kemenangan Demi Rabnya Ka'bah ka Yang ucapan ini Kemudian memberi pengaruh kepada Yang membunuhnya Jabbar Yang pada kemudian Hari Allah subhanahu wa ta'ala Memberi hidayah Kepadanya masuk ke dalam Al-Islam Lalu kemudian setelah itu berkata al Hafiz, Imamuddin Abu Fida, Ismail ibn Umar Al-Ma'ruf Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala Wa istanfar adu Allah Amir Lalu kemudian musuh Allah ini Amir ibn at Istanfar Istanfar Bani Amir Yani mengajak Banu Amir, kabilah Banu Amir untuk keluar berperang melawan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya berjumlah 70 orang dari kalangan qurra ahli ibadah. Mereka orang yang menyebutkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang berilmu. Maka Amir bin Tufail tidak berhenti membunuh Haram bin Milhan yang diutus oleh uh, pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia mengajak bani Amir, iaitu yani kabilah bani Amir, untuk keluar memerangi pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila qitalil baqin untuk memerangi yang tersisa dari utusan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Falam yujibuh namun mereka tidak memanuhi ajakan Amir Ibn Tufail. lajli jiwari Abi Bara disebabkan karena perlindungan dari Abu Bara mulaibul asinnah yang uh, telah berjanji untuk memberikan perlindungan kepada Utsam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Banu Amir adalah dari kabilah Abu Bara, sehingga mereka enggan, mereka menghormati dan memuliakan Abu Bara, dan mereka uh, tidak menjawab panggilan dari Amir bin Tufail karena perlindungan dari Abu Bara tersebut. Fasdan farab bin Sulaim. Maka Amir ibnu Tufail tidak berhenti. Ketika Bani Amir mereka enggan untuk memenuhi ajakan Amir ibnu Tufail, maka dia pun mencari kabilah yang lain. Maka dia pun uh, mengajak perang bersama dengan kabilah bani Sulaim. Faajabatuh, usayyatu waril wa dakuwan. Lalu ternyata dari bani Sulaim tersebut di antara mereka ada yang memenuhi ajakan tersebut untuk memerangi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dari Usayyah, Ril, Dzakwan dan disebutkan pula dalam as-sahih dari Bani Lahyan mereka ini mengajak apa menjawab panggilan Amir bin Tufail dari kabilah-kabilah yang kecil dari Bani Sulaimi maka mereka pun berangkat bersama dengan Amir bin Tufail bi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam maka mereka pun mengelilingi mengepung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam hatta hattakutilu an akhirihim radhiyallahu anhum Maka mereka pun bertempur hingga mereka para sahabat radhiyallahu anhum seluruhnya terbunuh Ham, sampai yang paling terakhir sampai yang paling terakhir radhiyallahu anhum terbunuh dibunuh oleh kaum syirikin dari Banu Sulaim, Usayyah, Rael, Rakwan, Banu Lahyan mereka berhasil membunuh seluruh para sahabat putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa illa Ka'b Ka ibn Zaid. Kiswahli 1. Dari para sahabat Ka'b Ka bin Zaid dari Banu Najjar. Min Bani Najjar fa innahu ruthsa min bainil khatla. Di mana dia di pada saat mayat-mayat para sahabat radhiyallahu taala anhum bergelimpangan di daerah Biru Ma'unah tersebut Nah, ee uh, bin Zaid radhiyallahu taala anhu beliau terluka. Beliau terluka. Namun beliau nampak seolah-olah telah terbunuh pula. Padahal beliau masih dalam kondisi hidup, terluka. Fa innahu irtusza min bainil qatla. Maka beliau dibawa ya, dikumpulkan bersama dengan mayat-mayat yang telah terbunuh dari uh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in fa 'asha hatta qutila yaum al-khandaq sehingga Ka'b bin Zaid radhiyallahu taala anhu ini terus beliau uh, hidup ya dalam artian dalam peristiwa Bi'r Ma'unah beliau tidak meninggal beliau hanya terluka dan beliau tetap hidup sampai beliau terbunuh dalam peristiwa perang Khandaq radhiyallahu taala anhu maka inilah yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim Ajma'in. Akan tetapi pada hakikatnya, meskipun para sahabat terbunuh dalam peristiwa tersebut, namun mereka tentu meraih keutamaan. Mereka meraih kemuliaan sebagai syuhada yang membela agama Allah subhanahu wa taala. Haram bin Milhan, radhiyallahu taala anhu, yang baru saja tombak mengenai punggungnya, beliau segera menyatakan fustuwarobil kaabah. Aku telah meraih kemenangan wa Rabbil Ka'bah subhanallah. Lihatlah keimanan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kehidupan dunia tidak ada artinya bagi mereka radhiyallahu ta'ala anhum. Yang mereka cari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari hadis Anas bin Malik Beliau mengatakan Quran nafihih Quranan, Quran nafihih Quranan. Kami sempat membaca ada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala dari ayat Al Quran yang menjelaskan tentang mereka ini, yang menjelaskan tentang mereka yang terbunuh dalam peristiwa Bi Rumauna. Thumma inna Lalu kemudian setelah itu ayat ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahuwataala. Sehingga uh, ayat tersebut mensuha yang sempat dibaca oleh para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in, di mana ayat tersebut mengatakan: Baligu anna kaumana, anna lakinah rabbana, faradziah anna, waradzina anhu. Baligu anna kaumana. Sampaikanlah kepada kaum kami: Annalakinah rabbana. Bahwa kami telah menemui Rabb kami. Kami telah menemui Rabb kami. Faradhi Dan Allah telah rida kepada kami dan kami pun rida kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Wala tahsanalladziina qutilu fii sabiilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka bahawa orang-orang yang terbunuh Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu mati Namun mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan mereka Senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Tabaraka wa ta'ala Maka ini kemuliaan Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Para sahabat yang mulia Al-Qurra Mereka terbunuh dalam peristiwa biru ma'unah Kemuliaan bagi mereka, meskipun ini juga merupakan berita yang tentu sangat menyedihkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Orang-orang pilihan dari kalangan para sahabat, dan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam sehingga pada saat Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan berita ini kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maka nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan hada amalu abi bara' kad kunt li hada kalahan yang dilakukan oleh abu bara' ini yani beliau menyalahkan abu bara' mengapa abu bara' yang telah menjamin perlindungan terhadap mereka namun ternyata abu bara' tidak mampu melakukan apa-apa Abu Bara tidak tidak membatalkan perjanjian, tidak berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun dia tidak mampu untuk memberi perlindungan kepada para sahabat Ridwanullahi alaihi ajma'in dari serangan orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Thufail, ya. sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih beliau mengatakan, Ada amalu Abu Bara, Qad kuntul hada karihan mutakhafifan. Inikah perbuatannya Abu Bara? Sungguh inilah yang aku tidak suka. Inilah yang yang aku khawatirkan yang akan menimpa para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Berita ini sampai kepada Abu Bara dan Abu Bara merasa sangat berat sekali. Ya, berat sekali mengalami hal tersebut disebabkan karena beliau telah berjanji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam peristiwa ini juga di sana ada terdapat faidah bahawa Nabi saw tidak mengerti perkara yang ghaib Nabi saw tidak mengetahui apa yang akan menimpa para sahabat. Beliau manusia biasa. Lo kun tu alamul gaib la min al khair. Wama saniesu kalau seandainya aku mengerti perkara ghaib tentu aku akan selalu berbuat kebaikan, memperbanyak kebaikan dan aku tidak pernah di, disentuh oleh hal-hal yang buruk. Nabi alaihi tidak mengetahui apa yang menimpa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai peristiwa itu terjadi dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Amr ibn Umayyah al-Zamri Amr bin Umayyah Damri wal Munzir bin Muhammad bin Uqbah fi Sharh Al Muslimin Dan ketika itu Amr bin Umayyah Damri Amr bin Umayyah Ad-Damri ini sudah sempat disinggung dalam pembahasan Ba'dul Raji i. ya Beliau yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Makkah untuk mengetahui berita-berita yang Uh, terjadi di seputar Mekah dan toko-toko Quraisy. Maka Amr bin Umayyah bin Amr bersama dengan Al-Munzir bin Muhammad bin Uqbah ketika itu berada di medan uh, tempurnya kaum muslimin. Fisyarhil Muslimin, yakni mereka lewat. Fa ra'ayattayratu tahumu ala maudi'il waq'ah. Lalu kemudian keduanya melihat ada burung-burung tahumu -burung ala maudi'i alwaq'ah burung-burung tersebut berputar-putar di atas tempat kejadian yang meninggalnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ya biasanya kalau burung-burung tersebut berputar di sebuah tempat menunjukkan uh, Bahawa di situ mungkin ada makanan mereka atau ada air atau ada bangkai ya itu di tempat uh, meninggalnya para sahabat radhiyallahu anhum فنزل المدرب ابن محمد هذا maka al-mudrib bin muhammad ini pun turun menuju ke tempat tersebut maka beliau pun melihat orang-orang uh, musyrikin fa qatala al-musyrikin hatta qutila ma'a ashhabihi wa usira amr umayyah maka beliau pun memerangi orang-orang musyrik hingga beliau pun terbunuh bersama dengan teman-temannya yang lain Sementara Amr Ibn Umayyad Zamri Juga ditahan Oleh orang-orang musyrikin. subhanallah Ini cobaan Ma'asyirah al-Muslimin, rahimahkumullah Cobaan yang menimpa Kau muslimin Ya, demikian banyak yang terbunuh Dan Di balik itu semua tentu ada hikmahnya Ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kandaki dari meninggalnya banyak dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in wa asira Amr bin Umayyah dan ditawanlah Amr bin Umayyah falamma akhbar annahu min Mudhar maka tatkala diberitakan bahawa Amr bin Umayyah Damri ini berasal dari Mudhar berasal dari Mudhar ya kabilah yang ma'ruf jazza amirun nasiatahu wa a'taqahu maka amir ibn tufail ketika dihadapkan kepadanya Amr bin Umayyah dan dia mengatakan bahawa orang ini berasal dari kabilah mudar maka amir pun memotong bahagian ubun-ubunnya dia hanya memotong bahagian ubun-ubunnya dan dia tidak membunuhnya amir ibn al-tufail wa'taqahu dan membebaskannya dari uh, perbudakan menurut dia fi maz'a dia an ya maka dia membebaskannya dari perbudakan kanat ala ummi kanat ala ummihi sebagai balasan dari ibunya ya jadi mungkin ada dari kabilah Mubar yang pernah berbuat baik kepada ibunya Amir bin Tufail maka dia ingin membalas dia ingin membalas jasa tersebut sehingga dia tidak membunuh Amr bin Umayyad Bameri karena dia berasal dari dari Mador dan dia hanya memotong bahagian ubun-ubunnya saja dan dia menganggap bahwa itu sudah cukup lalu kemudian dia bebaskan dan dia menganggap itu pembebasan dari perbudakan. Wajar jika Amr bin Umayyad maka kembalilah Amr bin Umayyad Bameri jadi subhanallah seorang diri yang selamat. Yang lainnya dari kalangan para sahabat, izwalahullahi alaihim ajma'in. Mereka meninggal dalam peristiwa itu. Kembali Amr bin Umayyah, falamma kana bilqarqara min sadri qanatin nazala fi dhill. Maka pada saat beliau tiba di suatu daerah Al-Qarqara, Al-Qarqara ini yani semacam lembah ya, menurun min sadri qanatin. Ya, berada di dekat uh, aliran air yang kecil. Nazarah bin Abidlin. Beliau singgah di satu tempat naungan, ya, ada naungan atau pepohonan yang tempat bernaung. Maka beliau singgah di sana. Amr bin Umayyah ini. Wajahio Rajulan mimbari kila. Nah, pada saat itu ada dua orang yang juga datang ke tempat itu dari kabilah Banu Kila. Wakilah mimbari Sulaim. Ada pula yang mengatakan kedua orang ini dari Banu Sulaim. Nah dari Banul Sulaim Banul Sulaim ini yang yang tadinya Memerangi para sahabat Ridwanullahi alaih majum'in Fa nazala ma'ahu fi Keduanya pun turun bersamanya Beristirahat di tempat tersebut Ya Maka Amr bin Umayyah memperhatikan Dua orang ini kafir Falamma namah Fataka bihim Amr Maka pada saat dua orang ini Tidur ya, Beristirahat maka kesempatan bagi Amr. Amr ingin membalas dendam. Ya, mencari kesempatan gimana cara membunuh dua orang ini. Maka pada saat kedua yang tidur, maka kesempatan Amr bin Umayyah Zamri radhiyallahu an membunuh keduanya. Membunuh kedua kafir tersebut. Wa huwa yara annahu qad asaba tha'ran min ashhabihi. Dan ketika itu Amr bin Umayyah menganggap bahwa dia telah melakukan pembalasan dendam terhadap kematian para sahabat yang meninggal di Birmaunah. Karena mereka dari Banu Sulaim. Dari kabilah yang memerangi para sahabat. Ridwanullahi alayhim ajma'in. Sehingga Amr bin Umayyid berfikir, ya sudah ini, uh, dua orang ini, ya pembalasan dari apa yang mereka lakukan terhadap para sahabat. Wa ida ma'ahuma ahdun min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam lamish'ur bihi. Ternyata, ya, di kemudian hari dia mengetahui Dua orang ini Termasuk Orang kafir yang mu'ahad Yang ada perjanjian Untuk tidak Saling berperang bersama dengan kaum Muslimin. Ada perjanjian Dia tidak mengetahui yani Amr bin Umayyah tidak mengetahui bahawa Mereka ini dari jenis orang kafir yang Tidak boleh di diperangi Oleh karena itu ketika dia singgah di tempat tersebut Dia tidak berbuat apa-apa kepada Amr bin Umayyah Rasulullah an, ya, dia tidak berbuat apa-apa karena uh, keduanya berada di atas perjanjian bersama dengan kaum muslimin bersama Rasulullah saw. Amr bin Umay tidak mengetahui tatkala keduanya tertidur kesempatan dia pun membunuh keduanya. Lamia Sharubihi dia tidak mengetahui bahwa ternyata dua orang tersebut sudah punya perjanjian untuk tidak uh, saling berperang dengan kaum muslimin. Falamma qadima akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima fa'al. Pa, pada saat tiba Amr bin Umayyah, beliau pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau lakukan. Faqala maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Laqad qatalta qatilein Engkau telah membunuh dua orang. Ya, dua orang yang mu'ahad, ada perjanjian untuk tidak membunuh mereka. Saya akan membayar diat untuk mereka berdua. Saya akan membayar diat untuk mereka berdua. Di sini kita melihat amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi puluhan para sahabat terbunuh dalam peristiwa biru Ma'urah namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjaga amanah perjanjian yang namanya orang-orang kafir mu'ahad Selama mereka tidak membatalkan perjanjian tersebut, maka tidak boleh diperang. Ya. Ketika Amr bin Umayyah melakukan kesalahan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap ingin membayar yang setimpal, iaitu yani membayar diat disebabkan karena Amr bin Umayyah membunuhnya. Dalam keadaan Amr bin Umayyah tentu tidak uh, tidak mengetahui bahawa ada perjanjian tersebut. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amanah beliau, beliau tetap ingin membayar, uh, membayar duit terhadap kematian dua orang kafir ini. Fakahana hada sabab bani Nabiir. Dan ini terbunuhnya dua orang ini yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah yang nanti akan menjadi sebab uh, terjadinya peperangan yang berikutnya melawan orang-orang Yahudi, yaitu perang bani Nabiir. Hada as-sahiir, iaitu hada kama wara'ah di sahih. Ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis hadis yang sahih. Jadi uh, ini sebab yang kemudian disebutkan nanti tentang peristiwa perang Banu An-Nabil. Yang nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Adapun Al Amir Ibn Tufail ini Amir Ibn Tufail disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari bahawa Amir Ibn Tufail setelah dia melakukan pembunuhan massal kepada para sahabat Ridwanullahi alaih majma'in setelah itu dia masuk ke rumah seorang wanita pada saat dia masuk ke rumah seorang wanita Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya Allah azawajal menyiksanya, dia terkena penyakit ta'un penyakit ta'un Ya, penyakit ta'un ini gudah gudah, gudah til ba'ir yang dimaksud gudah Uh, di mana penyakit tersebut menyebabkan uh, darahnya itu apa, menyebabkan tubuhnya membengkak, menyebabkan tubuhnya membengkak. Lalu kemudian sedikit demi sedikit anggota-anggota uh, tubuh itu uh, dimakan, ya, ini yani terpotong-potong seperti orang yang berpenyakit leptelah. Namun ini dalam waktu cepat, ya, ini dalam waktu yang sangat cepat. Pada saat itu dia berada di rumah seorang wanita. Maka tatkala dia mendapatkan penyakit tersebut. Tiba-tiba ya, dia mengatakan bahawa. Ini penyakit taun yang menimpannya. Guddah. Fibaiti murahah. Sudah terkena penyakit taun di rumah perempuan lagi. Maka dia keluar. Lalu dia menaiki untanya. Lalu dia berangkat. Dan di tengah perjalanan Allah subhanahu wa ta'ala. Membinasakannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Membinasakannya. Maka dalam dia binasa dalam dalam perjalanannya. Maka ini masya ma Allah warahmatullah. Uh, peristiwa bir maunah yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunud pada setiap salat Salat lima waktu selama sebulan namanya. Beliau melakukan kunud nazarah selama sebulan, mendoakan uh, keburukan terhadap mereka-mereka yang telah membunuh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana ani alhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizukumullah